Patrik Costafray, beti prestutasun berezi bat erakutsi zuen Euskal Ligatiekin eta azken urte hauetan laguntzaile ere bilakatu zen bere arlu ezagunenean punpasaren bistan dena. Hortako, ondoko minutetan, bere urbilekoen lekukotasunak entzuten halko ditugu, bai horgin egin zitzaion omenaldiaren pasarte batzu ere bai, eta kantuak biztandena Patrico Zafren euskal kantuaz ez baita beresten hal. Eta aste komenturaz bankarrek bereziki preziatzen eta kantatzen zuten edo duten kantua, ehuntzai taldeak kantu sapelketan eman zuen pantzoirigarai gure lankideak idatzi hitzekin. Entzon ditzago. Antzaude Se ari zu astapaharugarik hasi zu meare laborari baina beti kantari basuritzai shagia stadegi ina vilado naregi goian xoro eta ustonduki goban kagakitsankin itira me jaka goianbea ta basakagika sutagaragira banka bitidashan dituai se xaha osoulesou ainzaha oraino bisisa zoa baha bai da sta e uaskakha mira zure umeguzia. Basuritza isari jasaldegi, inabia adonalegi, boian txoro eta usta ordoki, gubankarak izan ki. Erkatzaldea irako erreka, hanumaiti inameaka, boianpea eta basakarrika, lagi da banca asaudisu iba xare malan mendimaselan dilingdan nebu eta iser ditanutan murua padu sai seari sua stapa laborari baina beti kantari huri txalchiak ialdalgi inarbiadaonalegi oi alsoro eta uztonduki gobankaga kisanki erkaltzaldea irako efeka anun maitiramea ka oi anpea talasakrikak sutargira banka Asuritza isagia zaldegi, inabia adonaregi, hoian txoro eta ustordoki, gu banka gati zanki. Nekat zaldea irako ere reka, hanumaiti irameaka, hoianpea Banka! kantua eta batiko zafe ezin bereziak biztan dena ondotik gehiago entzunen ditut Aipatu bezala pilotaren mundua inagozi zuen berriak joan den igandean eta berezikiago familia eta urbilekoak. Bat urbilekoa baldin ba zuen, hori Patrik Ibarola pilotaria zen, Ibarola osafren kasik izen bakarra osatu dute beren ibilbidean eta bidagaitaga nola ez bagneraino inonkitua aizan da Kristof Arotzarena elekatu da arekin hasteuntan. Bai memento txaragi dira, memento lagun ahondi bat egaldu dugu Eta handik uh, partikulaski, uh, nahi bezala bat, bihotzez, uh, gizon hondibat gaudut dugu, artean aldugu. Pohon marak izut, tibitibitik lagunagiren pilotaekin, bainan lagunagiren uh, hola, bizi-bizi uh, guzian. Bizi Eta erdeko pilotaan aski, uh, uh, tituluak uh, memento dutan uh, ditugu, bainan... Hene pensamendoak joain dira bere anaia, emaztea eta amaindako. Eta zinez meto txarrak. Patrikene bihotzean ez dut, ez dut eta undanoko ahantiko. Zek kalitate? Uh, zertzen Patriken kalitate edo kalitateak? Patrikeak bat zituen hainitz uh, kalitate. Eh, Borontate ahondiko gizona. Kansko gogorazen, ni bezala nazki, baina bihot-bihot handiko gizan bat. Patrik Ibarrola, unkitua, nola ez? Kantxak jarekin partekatu dituena ere, E.P. Laburrean, Filip karrikarri zanda. Hurak bukatzen zuenean, osafren goiti arizen pilotan, nolako pilotaria kautzisten zuen ere egandik karri kartek. Bai, niki Patrik izotu, beraz, ni bukatzenioen ere goi mailako pilota, baina jarek hartia zen beraz eta... Gohien meglauktan altuki hori, eta nik erganezakek lehenik uh, Patrick ilotari ongibatu zan da, zenta ainit txapel irabaziditu. Eta horiek bai buzuru eta bai dinazka Patrickek uh, bazakien irabazten. Eta niretzat, haizu, partia jokatzen irabainan, diakitea irabazten hori da niretzat ongibaten marka. Eta Patrick, uh, bon, iada, buzuluka bitxapel irabazidik, Baina nortzudut, gibileko pilotari zinez eder bat izan dela. Erren ezakien, gibileetik arek ziola, menturaz, oraiko pilotariak ikusiz, eta arek ziola ordean oino taula ora agontxusen atxegitzen. Bazakien uh, taula zen, bere haintzineko lagundarenakore agontu nazen. Trinket batian, pilota beti xusen bazakien irri zen, eta Cinét, ni le ta da Patrick Chapelin hondi bat. Chapeldun ahundi bat, dudai gabe eta Bankagaren sapelekin ari baikira, bere anaia Jean-Jacques Frenek txiki bat segendatu zion 2013an, baiogin egin zitzaion omenaldi hartan, umore biska batekin ere, nola ez. Entzuten dugu. Audionik Palmarèsaren Are, ez dena baino txikat emanendu ta? Audionik. Ama izan zen Eskolegriko Xapeldun plazan, latanoita amostean, bidan azka trinketean finalista latanoita amaseian, gero Buruz Buruka Xapeldun Eskolegriaren dako latanoita emezorzian, frantziaren kondu latanoita emezorzian, eta galdu latanoita emerezian, eta munduko Xapeldun latanoita emezorzian. Berezkoen txailan, Buruz irabazi zuen 2002an eta 2005an, Eta galdu bi .000 zazpi ta bi eta kondu, bi .000 eta öPberen kondu 2006 seiian galdu. Bida irabazi bi .000 sozian eta bi eta galdu bi .000 eta bi .000 eta öpeberen kondu 2005 .000 irabazi zuen. Odeon gero lehiak eta kutsa eh, baigugin behin irabazi eta 6 aldiz galdu finaletan, Dona Paulen, lau aldiz irabazi eta bi aldiz galdu, arren goitzen, hiru aldiz irabazi, armenda aitzen, hiru aldiz irabazi eta zazpi aldiz galdu finaletan, superprestija, hiru aldiz irabazi eta bi aldiz galdu, eta masterzetan, bors aldiz irabazi. Aldiz, bidarreko trinketekoa, orzaize aizmendikoa, Baigurriko elizakoa, aldukudeko trinketekoa, eta bankako eskerparetakoa, honokoan behin ere ez ditu irabazi. Ara, Patriken Bidea labur bilduz. umorea ere Patrik Ozafrenen ezagakietariko bat. Egan dugu kantuarekin eta bereziki Euskal kantuarekin lotura handia zuen Patrik Ozafrenek pilotak funtxean eta 2000 eta bederatzean hainbat pilotari kantari eta artistek pilota plazara diskoa aterazuten, bagnean Patrik Ozafren kantari entzuten da, baina kantu batean, misel anaiarekin, salvadoren hitzak lagun, pilota Euskal jokoa kantatzen dute. Pilota zure Esorok eskualdunak, Bagarelako famak ditut eentzunak. Zukeginak gaitu zu denen ezagunak, Askoz hor dauzuzuriguren orta asunak. Zukeginak gaitu zu denen ezagunak, Eusko zorda uzuzuri gure noktasunak Zabango baitzaitu ozte hemen dingundura bat ota Euskaratik ezin berezio Zafren anaiak erez. Ulertu duzue Patriko Zafren baigoriko taldeari, Zagherxegi taldeari bizikia txikia zen, hori baino gehiago kaxik, biziguzia han eman baitu, tipi txibidanik eta gero ere berezkoen maila utzi zuenean, berak aitortzen zuen. Nik uste Zagherxegi, uh, genezak, kaxikien ebigarren etxia bezala dela, eh? Zagherxegin beti uh, aizan izan, edo, edo lagundu, edo, edo pilotan Zagherxegin dako aizan. Pasatu dituzten urteak edo amatorietan edo berezkoetan nikusten denak zahrerxegi zor dituzten, hor dion nikustenik ere behar dutan eskukol petxakipi bat berein eman zahrerxegi di. Ongi zagutu dutenen artean nola ezaipa Jamari Bertereche, Luzaz presidente egona zahrerxegin, 2013-ko menaldian Kristof Harotzaren galdetu zion Bertereche nolako haura eta nolako pilotaria zen Patrico Zafrean. O, erten aldut, e, Patrik hanitz e, e, pilotariek ez dakitena, Patrik e, haurian, pilotari emana. Eta e, biziki nekez ari zen, kipian. Baina bolondateat ikkela garria bazoen, eta beti segitzen zen bere eta antrenamendu horretan, eta emeki emeki, haala hau amos urtetan betita hobeki betita hobeki, betita hobeki. eta azkenian haaseei hamaztiurtetan hor hasi da agertzen. eta finalerditat, eta gero berriz eta ger, geroriz eta agertzen agertu da e, juio ha amaan edo gazten mailan zen eta be, be istanteko finaletarat hel, heldu baita. Baina ezten alugu halare eh, izigariko naikeria bazuela. Ta, horrek zuen eh, gauza ikikeregarria zen eh, bazuen bere familian, jadanik eh, pilotari ezagutua Patrickek bez bazuen famatia er egita Jean-Claude hikubi. eta eh, hori eh, izan da uh, uste dut familian, nire alako eta e, boloibat nahi zuen harebezen mategin edo bederen harebezen huntza edo urbildu eta hor e, bere familiak e, izan diten bere aitamak, bere anaiek eta da inguruko familia guziek e, guk denek indugu e, zerbait buruz ikusiz mutiko horrek bazuela ikalagarriko eta eta aikeria e, eta beaz Hor, emeki-emeki izan da, iran eh, da, eh, iranda da, iran eta ala, guretako plazara handia izan da. Eta, e, importanta da egiten duzuna, Jean-Marie Berteretx, hain gazteetan, titulu frango ba hituzte, eta adin orten, amabos, tamase jortetan usten dute hor, edo kipitzen dira, eta, eta usten dute, bez, diferentzia Patrik Ozafrenekin hori da, etzen baita espada uh, oberena, bere urteko, nahikaria duzu hori da, itzaz horretako Patriken borontatea. Bai, erranden nautzut, prezeski hori erraiten duzulaik, e, bat zuen eta bere e, amasei, amazazpi e, urtetan eta lehen nago ere, bazuen lagun bat eta guk nahi nuen eta aldatu. Zenta ikusten ginoen beti goiti, beti goitia haitzela eta iten altzuela, menturaz, hobekiago beste batekin. Baina, errefosatu fasatu izan du, enelaguna errespetatzen dut eta nahi dut harekin segitu. Bainan, eh, urte emeetzi hoi urtetan eh, etorri denean behar ziren gauzak berriz ikusi eta hor onartu du Patrik Ibarrolaikin hartzia eta hor eh, maile gogoragoan iztanpatez joan dira eta babian azka, baina ere buruz buruka hor Patrikek hori izsigarri maite baitzuen. Eta horietokon izbeti Patrikek emez horzi urte zituelaik e, Buzburukako burukako e, junior do, gazten mailan eta e, engai amennu mementuan eskua mintzuen. Eganakon Patrik egi zuntza, egi zartzen Patrick Nigarra begitan agertu, zein behar dut, zein behar dut, eta bon, ordean hartan eranakon bon, e, behar diau ere izena eman, eta bai, kusienin mutikoa libratu zen, eta eskuak, eskuak ez zituen bate egun Baina ez zuen amor eman nahi eta e, eskuko minaikin ere ari izan da, hori gazte, demoran, nintz partidea inditu Baina gero ondoko urtetan horik denak agertu dira e, bolondate eta naikeria hondi horrek egin e, e, du pilotaria hondia Errandu zu eta zahar herxegin, gauza hona zuentzat zat, badak zuen segituko duela entrenatzen, amaturetan, eta zinez placer da ikustia Patrick engaiatzen dela ola gero ere. Bai, uste dut Patrickek e, baduela e, ezagutza bat e, eta lagunak e, eta batasunak horik denak be, berentako laguna ondia dira. Eta hor e, Patrickek nahi du zomait, uh, urte ez luzaz, ez dadu daik uh, adineoan baitua, baina mentuaz urte bat bi, uh, toziru, nahi ditu, uh, zahar esekiko gazte hon batzu lagundu eta kontseilu eman, baina aizanez, pilotan aizanez, hori baita, in, importanta, biziki importanta, alain hane, uh, diokoa nahizilelaik, Hutsak edo zerbait gehizki iten duzunean, ordean uh, kanbiamenduak emaiten aldo zure jokoari eta zure buruari ere. Eta hor, patrikek nahi du baditugu somait gazte agasonak heldu direnak, eta hek nahi ditu lagundu ahal balima du uh, somait uh, demoraz bedaren. Hitzait, herana eta egina berezkotatik gautzi bezain laster gazteekin hasi sen matinol comen direkin lehenik sapela jantzi arte eta Xabi Alkasenarekin ondotik bi sapelak eraman zituzten el garekin orduko ligakoa eta frantziako federakuntzakoa ere bai Azken untako finalaren ondotik, beti bezala, Euskal Iratetako mikroa urbildu zen Patrik Ozafrean, patxitiko ipe laguntzailearekin eldiagizketatu ginuen orduan, eta balio duen zutea, bere biziguzian erako duen apaltasuna eta omiltasuna azpimagatu behar da, hau ere baitzen, Patrik Ozafrenen ezagari bat. Entzuten dugu. Partia zaila izan da, eh? zinez bortitza, ara teknikoak iberbara da, eh? Ez horiek ezgu ez gira behar badan nahi bezala izan. Eneduruko behar behar behar pilotak egisau izan da paret edo egidean, behar fiziko kiara bortitza. Uh, Onartzen dut ez zinez enetza eta izan dela, uh, ondakian aski akitian intzan. Eta, ara, bon, emaintza, ara, oita da, behinan, bon, behar zidea, behar behar behar kintze gehiago mehese izusten la hori egiten ona ikusten zeraik partidan parti gozta dute joko iten kentzia kiten aina askan hau ixte gertatzen dela bisual kim prishu bat eta horroren grupo patrizko gozarenak irasten do sa sa sa sa nafendi goztu beti eta zainan ara bon esperientza defenchan ikuste aski ongia izan giren ez dugu kentzia nit zela chatu beti beti oneat eta bon erusia pizkate bisanda eta bizpailu Iruzpalu tantu behar behar behar da emanduizte kintze bortiz bat zuetan eta horiek, uh, nik uste, uh, azken uh, most kintze horietan uh, horiek duten piz, pizatu Anitza ipatu dugu Patrik Kozafrenak baginakioen bere esperientziak diferentzia eiten zuen, mena, mentura dugu Xabi Alkasena, deus argi-garririk argi, argi, argi, argi, ingabe, alare Xabi bere partida egiten du, eh? Ba, ba, ba, bon, uh, behar bada hono bekisau hartzen alda, hoi urte ditu, uh, eskoleriko xapeldona, franziako xapeldona, da bere jokoa joko uh, uh, uh, ez da ikusgarria, baina hor da, beti hor da, defentsua hona, zangok bat ditu, ezkerra edega, xakoare pizua, gilekoa xareat sakatzen du, ez bado kintzia ere xakoan, uh, ainizpilota honak bat ditut, uh, bigerren pilotan, orde hona. Ez, nik uste, uh, ondoko uh, urtetako pilotaria izaiten aldela, ara, e, berda, ipatu behiz, urte urtetitila eta biztan da, obetuko dela, ez ditu denak kalari egiten baina uh, ara, obetuz eta konfientxia hori izan du, nik uste den urtean uh, ez dakigu nolaiko giren, bainan, enereko fik konfientxia gehi duk eindu, ekspedientzak izau, eta uh, xabi pilotari, berda, erran, bidan azka, uh, enekin izan eke, ara, bidan azka, berda, bida izan ekipan uh, igaldu, uh, Bizan da esperientzia bat dut, uh, bere beharra baut horrek uh, <laughs> uh, enia bezen bat. Prezeski ganduzu eskorekiko xapel duen, frantzeko xapel duen, bi xapelak da, gaiteko manera, ne modan gazteanitz berezkotera pasten dira batzutan xapelak bilduga bere. Um, izaiten alda aukera bat xa, xabirendako ere? Ez dakit hori berako kusiko du, diag berdin galdain edo. Gagbiki ez dut berutuko, uh, goi urte ditu, egin dut hanbezala nik urte baten burian ono, ono gazte izan da, edo bi urte enburean, beraz uh, baditu oan izgauzak ashteko, no? eta emeki emeki zendako uh, ez, baina nik gagbiki ez dut berutuko aurten uh, pashteko ashteko. Azteko gorexmenak, Osafren, Patrick Beritzele-Bichapelak, Zure Rikoa eta Frantiakoa, ez Estuzulea ginen, Buruz Buruka? Ez, ara, uudezkarri bezala. <laughs> gingketa gerot ahori <laughs> ahori <laughs> ne nesu gingketa gerot <-ta. laughs> <Hinketa> gero <-ta. laughs> Jase, uste dukoskarekin izan, nesak sartu zidean ez? Ba, sartu zidean, meginan, magin, uh, eztomendi uh, jas uh, sartu zidean, biderazkako, sartu bu, zidean bururotuta jakintzuen, berezkoetat pasten zela eta zinez azken momentan sartu zidean, ez ez... Ara, prestatuko hasteko? Ara, eniz prestatuko, bo, jas ere ez, behinan, ara, eh, enxatuko niz launtzia pilotari bat edo beste, ola, antrenatu usta, pixkaat behinan, ara, ez dut ez dut fisiko kigeio mitxori uh, bruzulu kaxeko eta Bon, ara, esku kolpeat bakarrik. Azteko, gore zure bisapelen eta behiten duzun lana gaztekin ere idurten zaiguia importanta dela. Mil eskerzik. Hori 2012-an azpian zen. 2012-an, berezkoen ibilbidea utzi zolarik, bai horriko erriaren aleaketan finala galdu ondotik, omen bat eskaini zion bai batasunak, parte hartzaile ainitzi izan ziren eta tartean, magali zubileaga, kantaria eta Euskal ratetako laguntzailea ere, Kantu hau eman zuen. Hai, kantu hau zannen bon, hee partez biztan da ba pika bat Eusskahattzian izenean ere,zenpatrik beti hor izanzira, partidadak gal edo irabaz, beti hitz goso bat eta Eusskahatziak ere bizhal izan dira zuri esker berazra. Segi dezaun pilota eta kantia bizik maite baitu zuzuke, Ordion agian duzaz, Silar finaren pare, da pilotaria, Gorputza shanoeta, soar dibegia, Xerkatzen du plazan jokatzia, gure euskal erria, gora laidatzia. Zeruko jeinko jauna, untazo goitzaite, zagerxegitu baita, Tasegitu goere Hemengo gaste horok Ardez aien Patrik dutela et semplu eder Gaur tabi jarrere Eder Plasagizona hundia, xuriz bestiturik. Berezkoen mundua, eguna ez dauka zua Gunta so roitzaiten, sa baita, ta xigitugu wildi. Emengo gaste uruk, argdesain bide. Patrik duteloi templo eder, gauxtabiago ere. Banka tabaigo riko erroak bihotzean, maitasun hori beti odolta eskuetan, eskerberoak zuen. Zorgoitzaite Zagher segitu baita Ta segitu go ere Imen gogazte horok Ardezaien bide Zuzila etxen pluta laguna ere. Susira ez zen pruta laguna gauztodiare Biak eldiarrekin kantuz ama galizubiaga eta Patrick Ossafren bankagararen ibilbidea euskal gazietan etzen batere hortan gelditu azken urte hauetan punpasare pilota emanaldia animatu baitu peseski zurekin pantzke gandaide Egunon eta lehenik nolako animatzailea zen. Ebe eh, dezagun pertsunazintzoa eta beti prest zela gure emakkiunaen prestatzeko bi eh, mila haaseian eh, hasiginen helgarrekin pompmpaare grabatzen ja sarte beraz os tiraalegusi ginen hiuneiko igattzan edo irargin bere etxean eh, gertatzen zen ere bankan edo baigiko iletian biltzea, bere lanaren arabera eh, zeen eh, bazuen la ere ondoan, bainan beti atxemaiten zuen memento bat uh, pumpasareunen uh, grabatziko eta bere ekarpena egiteko. Beha ze, janga bedoa, eskuska zela, eh, berak ongi uh, ezagutzen zuen uh, saila. Hori gango nuen, ala ere uh, parean, bazinuan, uh, aditu bat, uh, mail, maila edo saila ongi ezagutzen duen uh, pertsona bat, eh, pilotaria ondi bat? Hori da, beraz begiratzen genituen partidak guziak elgarrekin eta beriziki amaturretan izan lehen maila eta bigarren mailakoak denak onge ezagutzen zituen haien kontra ari zanazelako edo haien partidak ikusiak zitu elako gazteenen kasuan. E, egia da beretako, etzela beti eges pronostikoak egitea edo erraitea bikote bat beste baino abaino azkaragozela, zeren beti, beti emaiten zituen pilotarien kalitateak haintzinean. Uh, hori, uh, zinez uh, gauza argia zen uh, Patrikekin, zinez uh, pilotarien gaitasunak uh, begiratzen zituen, eta oien kalitateak uh, behin eta behiz haipatzen. Aulesiak ah, ere noiztenka, baina uh, nahiago zuen egin partidak tinke izanen zirela eta sorpresak izaiten altzirela, uh, argiki uh, egin baino, ba, biko te haue, unek, normalki, aisei da bazi beharko luke. Hala, zinez bat zuen, uh, eta uh, ezagupen bat... Uh, esapelketetan e, e, ari ziren pilotari guztien Hori da, eh, berriz ere, eh, mankizun hontan, eh, patutugun umiltasun eta apaltasun hori, nahi du egan, eh, ara, etzen, etzen favorito garbirik edo ez beti, eta edo ez usu egan ezake, eta partida bat beti haintzinetik eh, eh, zindelagin jokatu behar dela gaten zuen. Beti, beti, eta gehituko nuke ere uh, Eskoaleriko eta Frantziako Chapeldun uh, izan baitzen uh, jabaketak egiten genituen garaian Xabi uh, uh, alkasenarekin um, bikotea oien partidak aipatzerakoan, beti Xabi emaiten zuena haintzinean, ez zuen uh, ezan uh, e nahi be berari esker loktu zutela, Edo beti E zuen Xk hori egin du edo Xk hori egginen du eta eggin du. Zinez bazuen dolajan besteak aintzinan emaiteko gaitasun hori zeren olako pertsona zen ere egia beti ala, besteak maite eta besteetan ezagupen besteentzat ezagupen handi bat izan du beti. Hal eta gukatzeko pantxika menturaz umore pixka batekin pronostikoetan ez sobera ditua usut jopatzen? Ba, ala, nik nuen piskat insistatzen aldi bakots pronostikoak galdeginez, eta bo, piskat trufatzen nintzen hartaz zenta. Gienetan, berezkoetan, txapelgetetan bet huts ba, ba egiten zuen, maler uski, baina humore ainitz bat zuen, eta hirri egiten zuen berak ere eta hala, bo, et, hori zinez barkatzuko diogu, nik erran esake, bi urte bi urte terdi hori etan, ust ziralgu ordu hau ba, gogokoan nuela, iniz denbora pasa du helgarekin horen erdiko hitz uh, orrdua izan behar zena usu uh, luzatzen zen uh, kafe eta sokolaten inguruan uh, gomanta zen ere eta iniz denbora pasatzen genuenhelgagekin kalakan uh, bere uh, ibilbideko anekdotak uh, kondet, kondatzen hala uh, eta sinnez uh, gogona txikiko dut uh, ze pertsona ze pertsona sintso eta... Hona zen gure Patrick zinez faltan ukanen dudala ez da dudarik. Ebe, pantxikar hemide, miniskar lekukotazun agendako. Edeusetaz, miniskar zuri. Oskari, ozko egun Hore ama Eskualerri ali Gure Izargidari Una egun zirade Bai gorri Zuremen Ema ashti guretza tira shora garri Sure plaza handi maita garri Eder esestu pareri Valeriko hauri baljosena bure giro provintzetako pilotari fama tena badira gaztia eta gaiekin adinar baster tuditjen dene batiam egindeares famia ringo xuena Che king sumban berce Zatekina, eben mada egu Hortara inzait ez heben Eben dirateke lagu Elgarekilan, jopuzan arra Goren etik altxa dezagu Buen hortar zina, unartzen jener Ateak zabalditzabu Zodian Allah Nola egu Begok milota Eskaldu edo pilotaren kapituloa bururatzeko bekeraiteko berriz zebimila tamairuko omenaldirai itzuliko gira orduan ere Patrico Zafrenek Christofen Galderi erantzun zuen Hala Gala, baigurin gira, egiarena lehiaketa tundu batez galdu duzu Patrico Zafren zure omenaldia izan da partida haipatu dugu oskion galduela irabazi, memento unki garria zuretako? Ma, biziki unki garria, biztanda intzala ez du gordeko baina egia da Ben bento hori sobra prestatzen eta zinez onkigarria bai zarrisekik egin horreaz, bai Patrik Berrolak edo Magalik edo tenen partetik onkitea izaniz izan izbai Bari, vale, partidaz mintzatzeko, batez galtzen duzu, behin irrazio zu bai gurein Hain iztitu bai beste trinketetan, zer da zailago irabaztia etxean? Boa ezakit uh, erganezak uh, Egan ezeket, trinketa, hube zaila delaen ez zatz, eta... Egi ez zutela animaleko besoa, eta egida hemen behar dela besoa azkarra, partikulaski giblean, eta... Hara, galdu ditugun partietan nik usteetzen jauzertekoik, gaur kuts, kutsalapil, baina... Hara... Hara, ez ez, hain ge, e, e, ez gehiago galdu ditut bai. Uh, zure ustez? Egi azki utziko duzu laik, zenta, azken ergiaren zen, Hua, ipatu ginen nata bat joan den neunean, baina... Badira hono lehiaketa zonbait zu, makean ariko zira, dibidez? Bo ez dakit, honokoan ez dut galderik, hori er, dion, ergen ezeken mementuan azken txapelketa dela. Ez dakit, behar bada espeletan edo izanen da lehiaketa bat ere, urte ondarean hori dion er, ez er, dakit. Bo ez bada lehiaketari er, urte ondara intzin, ergen azkena dela, eta beste egisan behar bada hono bat, edo beste, ez dakit. Homen pasatu berria da, unkigarria, baina baki zuz, ja hanik zoin izan den, zuretako mementu azkarrena, zure ibilbidean. Ez ezpada berezkoeta. berezkoetan? Béan, ez ugordeko uh, mailan uh, munduko xapelketan Bistanda, hori biziki importanta, zaila eta importanta Eta gero uh, berezkoetan ere, urkandituzten ukandituz, lehen biziko xapelak edo biziki uh, unki garriek, bistanda nola, nola lehen bizikoak eta unki garriek eta Ara franziako xapelketan ere bidenazka batrik iberrolaikin biziki, uh, biziki importantak E, Patrik Ibarroak egin hau zu, sorpresatik bat. Pentsatzen ziren, egin nintzen zuela, kapablezela? Pentsatzenen izbat ergan entzila, ba, e, gero pari bat e, nintzen pentsatzen, baina bon, er, nun baiten ez argitzen beretaz, zenta bon, bihotza ondiko er, gizona da, eta nola zinez adiskidea ondia giren, er, bon, enez, er, nun baiten ez hori Magalik ere, bezala Magali Magalik eskaintzia kantu hori ere, or, zinez, jok uh, presa hori edera? Ba, bizik edera, Magali zautzen dugu uh, kantar egisa, zinez, goin mailako kantaria, gero egia da Magali uh, eskolatik zautzen dutala, ordean eskaldi zautzen dugu elgar, yes, bizik unge, unki garrie eta uh, zinez kontent, berak uh, emanek kantu bat bai. Beraz, azaruaren uh, hiru hau, pesta eguna Patrik Ozafrenen bere egian? Ba... Ez bankan, behinan, bere trinketean? Ba, beha, bere trinketean, edo... Nik uste, Zahrrechsegi... Uh, Genezeke, kasi gene biherene bezala dela, eh? Zahrrechsegin beti... Uh, aizan izan, edo, edo lagundu, edo, uh, edo pilotana Zahrrechsegin dako aizan. Ta, ono Zahrrechsegin dako aizan... Azean adut zomaitochtez, nik Nikuste E, pasatu dituzten urteak edo amatorietan edo berezkoetan Nikusten denak Zahrersegi zordituzten, uh, hori dion uh, Nikustenik ere behar dutten eskukolpetsakipi uh, bat berein uh, eman Zahrersegiri Mileskera ainitz Mileskera zier si ere uh, Ara, nikusten uh, urte mutan uh, Zahrersegin badela anitz uh, gazte Hainiz uh, zersu bara argitua, urte mutan finaletan et, eda, ba Finaletan ere, baina finaletan partikulaski anitza uh, aurr bada Uh, segitzen baditugu uh, gaztetan, uh, behatzen badimadugu uh, Zerri segin zomat gazte baden, zinez, ainitz ekipa badan eta Pilotak badu berelekian ikustek antenoan menduntan, ordean Beniz uh, uh, argitia, behinan biziki konten, ba, gazteak izan ditan trengetetan Zene bat mutikozok? Iru Eta eskorskana ari dira pixka eta aritaren dildotik? Ebe uh, ganezake uh, zahagena hasi edela, orten lehiaketan uh, ere izan da, xapalketan Eta bigirrena ere asia, ordean, uh, gero, uh, gero agian, ba, agian baino bereina uh, aiko da pilotan, agian ba, Placer handak hori edo amatur edo berdin da, hori? E, Basta da, nik uste, berdin uh, pilotari bakotxeak berdin bere mailan izan, bere mailan placer hartu, izan da, berezko edo, edo lehen maila edo irugarre mailan, ba bakotxeak badu bere maila eta... Nik uste bere mailadien ara, albesein gora atxiki behar eta plazek hartu behar. Ez da desa horrek irugarre maila nahzia. Ebon, uh, irugarre maila diinak uh, bere ober nahiten bali madu, ez da jau zerteko ik. Ba, miresker, dame zuen ikinu, eh? agurtuko zeituko. Miresker zier. Pilotaren azken urteekin ere mendi bilaldiai lotu zen Patrico Zafrean, hor ere gaitzeko balentriak eginez eta berriz ere nahi kerea haundia erakutsiz betiere. Hortan bego gure gaurko saioa entzuleak, gure maneran omenaldi bat izaitea ere nahi izan dugu Euskal Gatietan, berriz eskertzen dugu Patrik Ozafren nola ez, zonbaitzu izan zizte saio bere ziuntan, lego batzu doiznio bat eganai zinutenak, zindena kepasa bistandena, Euskali Gatietako langile eta administralari guzien partetik hasteko besarkada handi bat eusatzen dugu familia eta urbilekoai. Antzaude zui baxaren! uko misoceta ndal dara pietai seritanudan murua patu saiseari zuastapaharugarik hasi shumearen laborari baina meti kantari basuri tsai shagi asadegi Erzgar aldea irakoereka Alumba dir me Oi am pe karkal zotagirara banca Pe ja x dittu hai secharra Oii zure suitza vora no viiza koa Hina esker eta goraintzia, Zugain ditu oz nekezia, Nolaz baitbait ditu zuazia, Zue umeguzia. Basuritza isari jaztadegi, Hina bia adonalegi, Boian txoro eta ustordoki, Gubankagak izan ki. Eta ikatzaldea irako erreka, hanumaiti irameaka, boiak beha eta basakarika, zotarra gira banka. Asaude zui baxaren maldan, mendima ze landi lindan, Se harri, suas ta paka lurari, laborari, baina beti kantari. Basuritsai xagi arsaldegi, ina biada onaregi, oi ansolo eta ustonduki, gobankagizankin. Erkartzaldea irak PoEka. GIN denok pertenan zitilean. E won ben kasримizan ekinetik. Gewezo gozerroan lagirako. DKK? Sega, ekiparrenakwezptako janu nah bunları. Mystery kuton eginetik. Han no maiti la me aka, voy an vera ta basaka gika, sotaga dira banka, silvargida banka